Експерти одразу обстежили першу дачу, виявили, що її стіни вражені грибком, було прийнято рішення існуючу дачу зруйнувати і поставити десь там неподалік дачу нову, Мармурову чи там, я знаю, і ніяких розкопок, ніяких пошуків і розшуків. Москва радо дала дозвіл на мільйонні витрати, бо громадськість саме зацікавилася керівними дачами, і це київське будівництво могло б стати своєрідною ширмою. Моя доповідна записка навряд чи попала до вищих сфер. Вона втонула у так званій середній ланці всемогутнього радянського бюрократизму, у чому я не сумніваюся, тому і писав російською мовою середній ланки. Як же міг довідатися про таємне будівництво Шрамко? Ну, хтось сказав йому. Для киян таємниць не існує взагалі. А коли киянин ще й відповідно цілеспрямований, то... Але ж ми з вами заговорилися, а я й досі не познайомив вас із Ангеліною. Ви ще не знайомі? Безпосередньо ні. Оксана пішла до Ангеліни, щоб потиснути її руку. Але хто ж не знає Ангеліни Богараз, прославленої чемпіонки і рекордсменки? Все це в далекому минулому, сказала Ангеліна, обдаровуючи Оксану золотистим усміхом, що мав бути саме золотистим у цієї незвичайної жінки, яка мала золотисте волосся, золотисте обличчя, золотисте тіло, і вся світилася і сяяла. Ніби сніп золотистого вогню. Оксана дивилася на Ангеліну із захватом і заздрістю. Ваше ім'я гриміло разом із іменем Прозуменщикової, нагадала вона колишній чемпіонці. Ангеліна скромно відмахнулася. Нема про що говорити. Прозуменщикова, зрештою, побила всі мої рекорди. І, як би це сказати, витіснила мене з басейну. «Закон Архімеда в дії. Але я вдячна спортові. Спорт призвичаює до діловитості, а я тепер ділова жінка. Мої давні призвичаєння знадобилися». Богарас показав їм обом, щоб узяли стільці і посідали обабіч. «Мені хотілося, щоб Ангеліна стала істориком, а вона затялася». Тільки фінансово-економічний факультет. Не розумію, яка радість для молодої жінки в отих нудних міністерських кабінетах. А хіба ти, батьку, не зміняв улюбленої історії на нудьгу юриспруденції? Ангеліна ласкаво накрила золотистою долонькою тяжку темну руку богаза. Хіба то не твоя теорія? Історія для втішань, а науки. Для хліба щоденного нікчемна теорія, ганьба й сором, — пробурмотів професор. Але що я міг? Категоричний імператив самозбереження. Ти ж знаєш трагічну долю свого діда, Костя Бграза. Мені довелося приховувати свої родинні зацікавлення. Для тебе загроз уже не було. Зате був приклад мого батечка, до того ж, для жінок роздвоєння душі до деякої міри навіть привабливе. «Ангелочку, ти краєш моє серце такими зізнаннями, застогнав Богораз. «А хіба я не була завжди найвдячнішою слухачкою мого високо дорогого і єдиного?» Ангеліна лащилася до батька, мов золотиста перська кішка і хто б не позаздрив цьому вияву родинної гармонії і любові. «У тебе щось знов неймовірно цікаве», – зазирнула Богоразові у очі Ангеліна. «Це не в мене, а в Оксани. Оксана Винокур, може, найкраща з моїх учениць, але вона безнадійно заплуталася. У Києві стала діяти якась зграя грабіжників – що полюють тільки на історичні коштовності. За якийсь тиждень два загадкові вбивства, викрадення реліквій 12-го століття,